Riggavarning. Kvalitet som motsvarar priset. No men glad påskligt härke och välkommen tillbaka till din favoritpodd som lustigt nog även denna vecka. Ett riggavarning. Mm. Choklad. Har ni ett trevligt tema så här högtiden till ära. Att vem ska få betalt? Jag menar, vad, vad skulle Jesus säga? Vad, vad skulle han tänka? Och ni vet om han fanns och existerade. Det var bara någon slags symbolik för typ allting som gick fel. När vi uppgraderade oss från Hammurabis lag till något så här anständigt samhälle. Men whatever. Uh, vad skulle Jesus säga? Vem skulle få betalt som lyssnare? till den här långa, långa långrandiga och ibland otroligt moraliserande podden Jag tycker definitivt att ni, kära lyssnare ska ha betalt och tycker du just du, ivrare där borta, det också så ska du skicka iväg ett e-mail till triggervarning@gmail.com och förklara hur det är fan i mig är dags att vi alla får betalt för mödan och sen så kan man ju också komma och fira påsken på Twitter där vi alltså har en närvaro <trydligen> tydligen uh, triggervarning 1 kanske och sen finns vi ju på den här nya sajten Facebook. Det är liksom ett ställe där man kan sätta upp bilder och staka folk i högstadiet med och sånt. Så var bättre än att gnida armbågarna med hög högsociteten på internet. Så dit kan man komma och liksom säga hej. För där finns vi ibland. Sådant. Ja, det där var otroligt smidig social media. Och samtidigt så här en liten påminnelse. Det är ju påsk nu. Hur har du firat kärt orsdägg och nu, och nu den otroligt långa lång fredan som bara blir bättre med ett extra långt avsnitt av Triggevan? Det kanske inte blir så långt. Jag fucking orkar inte för chokladägg. Man måste ha prioriteterna på koll. Men dagens huvudfråga är alltså på populär begäran kan nämnas. Vem ska få? betalt och det här är nu en mer filosofisk fråga riktad mot samhället självt att vem är det som har betalt för tillfället kan man ju fråga sig till att börja med och ja vilken intressant ett, ett så unikt tillfälle att svinga den stora släggan, mot allting som jag högst personligen tycker är fel borde jag göra en disclaimer vem jag inte talar för, fuck it, jag talar för alla ni kommer ändå hit för att höra min visdom eller hur Um, ja, det är ju kanske lite svårt. Att det beror ju här på hur konspirationsteoretisk man är. Att finns det de dolda mästarna i världen som sitter där och gnuggar ihop sina väntruhänder i kamarillan och muhahar över eh, miljarder och triljoner av ihopkrafsat lucre? Eh, kanske, kanske. Men att vi kan väl bara ärnas om en sån sak och det tror jag vilken sorts ist du än är så kan du väl äna om att kanske inte nu nödvändigtvis alla med eller går exakt dit de behövs mest. Det känns ju som att det upprepar uppräpade gånger till och med. ett så lagludigt och icke-korrupt land som Finland, paus för skratt, uh, det försvinner som hela tiden så här: pengar. Det försvinner pengar som har lagts undan. Det försvinner överskott. Det försvinner bokstavligen pengar som är öronmärkta. Och det känns ju som att när man säger att någonting är öronmärkt. Så borde det antyda om att de här pengarna ska användas för ett väldigt specifikt syfte. Det betyder smisk på fingrarna om någon kommer och försöker som använda dem till någonting annat. Eller så har jag alltid förstått men tydligen inte. Och tydligen är det så här att i Finland det lydigaste landet väster om öster så är det så att om man som frågar så där, kanske lite försiktigt eller i, i, i, i egenskap av en mediakår eller ni vet någon som faktiskt borde ställa de här frågorna. Att hörde, äh, vart försvann de här miljonerna som hade satts åt sidan åt det här? Så då går det tydligen bra att man bara skickar fram någon som, nej, inte vet De är borta, lol. Jaha. är äh, det vad de får. Nej. Kan vi diskutera när det är komplicerat? Sluta frågan. Och sen så säger Finlanden med mikrofonen: Okej. Okay. Och så är det färdigt. Det är ju ett väldigt unikt drag som jag inte har observerat i något annat land än Finland. Men att det är väl kanske nu då priset man måste betala för att bo i ett så icke-korrupt och okriminellt samhälle. Eller så är det så att så här, kriminalitet eller som ekonomiska brott på hög nivå bara har ha blivit som normaliserade och det är som okej. Okay. Det är ju bara som om du är en minoritet eller fattig som det är fel att käla. Så käl du på en sån här statlig och hög nivå så det är det väl okej. Okay. Säger du sa med vår regering inte riktigt hålla koll på pengarna. Det är precis det jag säger, anonyme eller ah, lyssnare eller diverse. Vill du, vill du vara mer specifik? Inte egentligen nej, men jag bara tycker att det känns som att uppräpade gånger så är som så här att ja, de här pengarna som lovades dit och som fickts undan för exakt det här syftet och som de facto skulle användas för exakt det här syftet så är nu borta, det är likt en vind. Och då börjar ju jag som nu inte har en marknadsutbildning i bagage, att funderar att men varför är det så? Skal man kan du förklara? Men tydligen så ringer mat och klockan och far på att sova enda gång det ska ges en förklaring så det är så svårt. Och då hjälper inte underhållning och då hjälper det inte att vara utan då måste man bara foga sig för att fan vet att ingen annan ställer några frågor. Men vem ska få betalt? Nu här är ju en fråga som tycker jag kommer på tal ganska ofta, politiker. Hur mycket har politiker betalt och hur mycket ska de få betalt? Ska de ha så mycket betalt att det är bekvämt att vara politiker så man inte behöver oroa sig för saker som say, hyra eller mat eller som så här basbehov så att man kan hänge sig åt sitt värv. Jo, säkert. Att, eh, är det nu så att ganska många politiker så använda sin position uh, inte bara för att driva nu då genom sitt högst personliga agenda och uh, nu då partiets utan också kanske stärka sig själv och sin egen position rent ekonomiskt och jag, jag vet alla i publiken flämtar att säga att det inte är så men att om man tittar nu på nu behöver jag nödvändigtvis kanske kärskåda den finländska regeringen men om man tittar överlag om man dessutom Kanske tar extra noga fokus på den amerikanska modellen så kan man ju sluta sig till två saker. Ett, de som lockas till de här positionerna så är ju kanske inte de mest humanitära, ideologiska, utilitaristiska personerna där ute. Utan det är ju kanske folk som tycker om pengar, jag menar riktigt tycker om pengar, jag menar propp på varenda hålighet möjligt full med pengar. Och helst ska medtryckas in där. Och när man har en massa krösussorkar där för att fullborda BAMS-analogin. Så då, då får ju kanske samhällets bästa lite i kymunden. Och den andra grejen som också är ett faktum är att. När du har en person som är i en sån här position. som man vill ju alltid tänka att okej, okay, men här har vi en finansminister. Här har vi en finansminister, så talar man svenska. Eller här har vi en utbildningsminister. Eller här har vi någon minister som borde sitta på en specialiserad post. Är det här nödvändigtvis en person som har... Ah, är den mest kunniga inom området, med den som absolut vill mest väl för området, och sen den som faktiskt har en långtidsplan bortom det nu då mest relevanta eller nästa fiskala år. Och svaret är ju där är nej, nej, nej. För att de här besluten som alltid kommer, när det blir som så här stor budget på bordet, så blir ju alltid som så att ingen förstår att. Hur har man kommit från det här? Det är att börja på punkt A och så har du på punkt K. Och sen går du direkt till punkt X. Och sen hoppar vi till punkt J. Och sen så är det bara typ en massa banjo-musik. Att Vad händer? Och det är ju först när man börjar säga närmare så man börjar se som så här personliga avtal med som skilda distributörer eller leverantörer eller tjänster till handahållare som man börjar sätta ihop ett och ett och gått", Ah, jag förstår. Men att, jag vet inte att nu har vi också så här inhemskt för att det är ju alltid roligt att kritisera amerikaner och deras system. För att inte alla är kaotiskt, är i vissa andra delar av världen. Jag menar det vi inte har i Finland just nu är ju som så här urkontrollcensur som vi kanske har i vårt, i vårt östra grannland, den stora satan i öst. Men man behöver ju inte kastas i fängelse och förbjudas att skriva vad som egentligen händer. För att också på något vis gå vidare med en linje av att allting är okej, okay, oroa dig inte. Vi har nog koll på det, men jag vet inte om folk har koll på det. För det känns som så fort det kommer pengar på bordet så då finns det liksom inga fasoner längre. Det finns inte det här samhällets bästa längre utan det finns bara att okej okay, vi har pengar här, hur kan vi hacka upp den här summan så att vi i den här lilla privata gruppen får mest nytta av det och sen ser vi vad som är kvar. Och sen så tycker jag det är intressant att man ju som på något vis betär sig som att man gör någon sån här stor humanitär kästen. Men här, tar då. Här har ni en miljon som ska gå till fan, varenda skola i Finland. Att sluta gnälla när vi äntligen har gnidit och öppnat börsen. Som så här att, men, men, men it's your job. att Det är inte som era pengar. Det är ju som samhällets pengar. Ni är bara som... Ni har bara uppdraget att så här dela ut dem, att försöka fundera ut vad de ska göra mest nytta. Det är bokstavligen vad ni ska göra. But det är inte som att ni står där och så. gör någon en tjänst. Men whatever, att politiker och pengar, det går liksom hand i hand. De ska väl ha betalt en, en hel del och de har en massa förmåner. Så politiker ska ha betalt. Men jag har ju också ibland läkt med tanken. att vad händer om politiker inte får så mycket betalt då? För att det känns som att om du nu säger. Sitter och beslutar om. Hur mycket stöd ska folk ha. Som eh, säga, ensamförsörjande föräldrar. Eller hur mycket pengar ska du ha. Om du är fattig studerande. Eller hur mycket pengar ska du ha om du är arbetslös. Om du har växt upp rik, om du har läft rik, om du fortfarande är rik och nu sitter du i regeringen och blir bara rikare. Det känns som att kanske du inte är den person som är som mest in touch med just vilka eller vad de här grupperna har för behov. Att, jag menar, personligen tycker jag att om du sitter och beslutar. Om pengar som ska gå till bokstavligt fattiga människor. Och du har aldrig själva varit fattig. Eller har arbetat med fattiga människor. Eller har någon kunskap om fattiga. Eller vad liksom som krävs i vardagen för att få det att gå runt. What the fuck sitter är det beslutet för, om pengar åt dem då? Att ibland så kommer det ju sådana här saker. Åt, åt, ur munnen på folk. Uh, som gäller sig långtidsarbetslösa som att alltså, jag förstår inte varför folk är så lata det vill bara att gå och skaffa ett jobb och tjäna pengar att, varför kan de inte bara ta av sina besparingar på banken och så här? för att de inte har några för att det inte finns några jobb för att det just har varit pandemi därför att långtidsarbetslöshet är inte bara ett temporärt problem utan det kan också vara ett syndrom som börjar med depression och slutar med en sån här dålig cirkel av ekonomiska val. Men att det är just, det är väl den här oinsattheten och det är väl den här eh, naiviteten kanske. Men att man, att man sitter blåögt och gör såna här saker. Så att jag är ju många gånger funderat, men hur skulle det vara om en Politiker Hade samma lön som en normal inkomsttagare. Har du kännat typ så här bruttor runt 2000 i månaden. För att då känns det som att de här besluten påverkar dem på en större nivå, och jag vet att det kommer inte att hända. Men att det skulle ibland vara roligt om man skulle som kunna göra det som ett test därför att jag tycker att det skulle kanske bli mer som så här humanitära drag där om man skulle faktiskt kunna tänka efter att de men. Vem ska ha betalt och hur mycket ska man ha betalt? För det handlar inte bara om att man ger ut en klubbsumma utan det är ju den här livskvaliteten, den drägliga levandet. Men i alla fall, så vem ska ha betalt? Kanske inte politikerna. De ska väl ha betalt men kanske de inte ska ha så mycket betalt. Så nu då så finns det ju en, en stor stridighet mellan de förstås två största falangerna här. Vi har de som står till vänster och så har vi de som står till höger. Och nu vet jag att allting är lite rubbat ur sina cirklar. Att om vi tar amerikanska extremhögern och den amerikanska extremvänstern om det finns någonting sånt. Så ser det lite annorlunda ut här i Finland. För till och med vår extrema höger här är ganska vänster i jämförelse. För vi är inte helt batchit crazy här än. Men vi är väl på god väg. Men att jag tror att när man ser på den här debatten där. Gällande vem som ska, ha, vem som ska få betalt. Så det är ju inte som så att alla på vänster är liksom humanitära samariter. Som bara vill hjälpa de fattiga. Och, och säga som så här. Som, som fungerande bolsjeviker på allting medan är liksom så här dricker blod ur, ur skallar och som tillbädjar mammon eller någon ä, som så här avgud jord av guld men att ä, jag vet ju definitivt vilket läge jag tycker verkar mer förnuftigt och kanske fortsättningsvis har de ju sådana äna bänor till någonting som ska kunna kallas för mänsklighet men att det känns som att alltid när det blir, äh, blir sådana debatter så kommer den här till två saker. Den första är att man börjar diskutera konceptet av trickle-down economics. Äh, vilket är nu då är löst, ska vi säga, översättast i nedsippringsteorin. Ned om du inte är bekant med den så är väl tanken att na, men, om man skulle som ger mycket pengar åt företagen eller de rika så kommer det här äh, då leda till... Att de här pengarna så kommer att sippra ner till de medre klassen och sen lägre klassen. Och så, uh, men man börjar liksom med de som förstår pengar och kan pengar. Och sen jag antar av ren godhet och förnuft då ska de här pengarna dissemineras då neråt. Och man står ju där och känner som hur man inte kan uh, hindra sig själv från att himla med ögonen. Och fundera att hur, alltså what? att varför i hela friden skulle de göra det? När någonsin i historien har man gett pengar till de rika och de rika har sagt att oj tack för pengarna nu ska jag genast fundera ut hur jag bäst kan ge dem vidare neråt till alla de förtjänande som inte har det lika bra som mig. För vi måste ju nog komma ihåg, mina kära rika personer, att vi är nog privilegierade nu är det dags att vi tar vårt ansvar. ja ja, ja. Som aldrig hänt. När det, när liksom Corona börjar bara för att påminna så var ju staten i sin godhet och så här att ja stackars stackars företagen här har ni en hop med miljoner så att det ska gå bra och företagen var ju som sådär att tanken var väl att men det var bra nu kan företagen trygga eh, arbetstagarnas eh, löner och så här och se till att allting rullar ut. Företagen var ju som att, okej, okay, hurra, skatt och gav en massa pengar av de som satt högst upp i styrelsen. Och sen så sparkade de typ en massa anställda. är det för att trygga världen. man. Man var ju som att, bra, bra. Det gick exakt dit det skulle, vilken bra idé. Att som... Om du ger pengar åt rika människor så behåller de pengarna för att det är det rika människor gör. Det finns ingen rik människor som har smuttat tack, jag har tillräckligt med pengar. Jag. De har smuttat tack, kan jag få mer. Och rika människor behöver inte så mycket utdelningar för de är rika. Och trickle-down economics är liksom kanske den största bullshit-grejen jag har hört i mitt liv hittills. Att ja, jag, jag vet inte ens som så. Det finns ett uttryck på engelska som heter pulling yourself up by your bootstraps som är också något sån här mantra som uh, extremhögan gillar att ta när man vill tala om lata människor som de inte vill ska leva på bidrag fast de här människorna som är högsta beaverna av det så lever på bidrag själva men whatever. Pull yourself up by your bootstraps alltså. Dra dig själv upp eh, i skosnörerna eller någonting liknande. Och att uttrycket när det myntades så var ju tanken att det, det gör kämt att det går inte. Det var tanken att syfta på någonting som är omöjligt. Men lämna det åt amerikanerna att göra det till något sådant här mantra. Att, som att jo jo alltså, det är bara att göra så. Att, som att om du arbetar flitigt och idog så kan du också bli miljonär. Alltså, det går inte att behöver vi behöver gå till Amerika titta bara här vi har en perfekt inrutad eh, inkomstnivå eh, här att de flesta människor i Finland som inte liksom har en massa annan inkomst så är fast i att okej, okay, no, men som så här 30-50% av din inkomst går till hyran sen så går Uh, ungefär 25% till mat och liksom så för nöden här om du är riktigt flitig och inte har några extra problem med sig bilar och barn eller shit så då kanske du kan spara 25% av din lön varenda månad, kanske men att det är ju inte så mycket vi talar som så här 500-200 euro kanske som på längden det blir inte så många miljoner och att om du tänker också att du vill göra någonting i ditt liv förutom att gå till arbete och äta och sova så det kommer som aldrig att hända. Jag är ledsen nu för alla amerikaner som lyssnar men att alltså, som du kommer aldrig att bli rik och många av de här människorna som är mest så här in på det här, den här hårda höga linjen som alltså, trickle down economics och att vi ska beskatta Uh, liksom skatte någonting av ond och att alla ska känna så mycket de kan och behövde någon hjälp och behöver behövde någon hjälp och alla ska ha sig själv och så här att de är ju dumma i huvudet, att de, de förstår inte, men att tanken är väl att de man tänker väl i det här läget att man är inte fattig. Man är bara en temporärt fattig miljonär. Och att så småningom händer det för dig på något vis. Om du bara likar tillräckligt mycket Trump-poster så kommer hon och ge dig några miljoner. Och så är du back on track. Så att det är bäst att inte tala för högt om så här socialism eller rys till och med kommunism. Därför att då kommer någon och vill ha pengar av dig sen när du blir rik. Men du kommer ju aldrig att bli rik. Så det är ju kanske bättre att verka för ett jämlikt samhälle där du inte som folk bokstavligen behöver svälta ihjäl. Jag säger bokstavligen för mycket. Oavsett. Alltså en, en sak som kanske stämmer ju också i just den här vem ska få betaldebatten så är ju också att folk förstår inte skillnaden mellan att alla förstår kapitalism. Att för vissa är kapitalism. Är någonting fint och något man ska aspirera till, och för andra kapitalismen alltså För mig personligen så är kapitalism en teori. Men att det är ju. Men vi kan väl. Jag måste väl säga att det har väl blivit någonting ont. För det där kryp in i någon sån här tanke att, som, att det är okej okay att gå över lik så länge det leder till högre produktionsvärden och, och som mer omsättning. Att det finns inte längre kanske den här arbetsstoltheten att företag går med att som bara, en institution som man kan lita på eller som producerar bra saker. Utan nästan varenda modernt företag kanibaliserar glatt sig själv, sin struktur och sina arbetare bara för att kunna göra mer pengar under nästa kvartal. Så att det finns inte den här, det här långsiktiga tänkandet längre. Uh, och... Sen finns det också den här nästan slaviska tillbädjan av rika människor och folk fattar inte att ungefär 60-70% av all förmögenhet i världen idag så är ärvd att de flesta som är rika om vi lämnar bort alla Zuckerbergs i världen så att de flesta föds inte rika. De, de har inte arbetat extra timmar, de har inte liksom gjort någonting annat än att de har haft lite tur och de har haft en produkt som har varit absolut nödvändig när den kom. Men för varenda sån person så finns det bokstavligen miljarder andra som det aldrig kommer att hända för. Så eh, det är bara så. Och det, det går liksom inte att fundera ut om man som bara är fast i det här, jag ska, bli rik, jag ska bli rik, jag ska bli rik, jag ska bli rik du kommer inte bli rik, du kommer aldrig att bli rik, aldrig aldrig någonsin kommer det att hända för dig och det här är sant för 99,99999% av alla där ute, så det är helt onödigt att du har det som så här extra plan ifall det inte lyckas med allt annat men att det som stör mig är ju kanske att eh, folk som är fast i det här träsket så är de så ivriga att kalla alla andra som inte håller med dem för A-kommunister eller B-socialister. Det är som källsord. Och det värsta är att de är som så här utbytbara med varandra. En kommunist och en socialist är inte samma sak. Och jag vet Det här hör riktigt i den här diskussionen men det stöd mig så jag vill ta upp det i alla fall för att en gång för alla lägga ner det. Att vad är det för mellan en kommunist och socialist? Att det triggar mig på samma sätt som att folk som säger att ja men, en muslim och en islamist och en terrorist är samma sak. Det är inte samma sak, det är totalt olika saker. Att de tangerar samma punkter ibland, men att det är inte alls samma sak. Det är som att säga att de är... En, en svensk och en dansk är exakt samma folk. De kommer från samma ställe. Det finns bara en stad där och alla äter köttbullar hela tiden. Okej. Okay. En kommunist. Och en socialist. Alltså som kommunisterna. Så vill att allting ska ägas och kontrolleras. Alltså samtliga ekonomiska resurser. Fabrikerna. Uh, allting som producerar rena tillgångarna och uh, inkomsten ska kontrolleras av staten. Inte enskilda uh, medborgare. De är väldigt mycket emot uh, att som så här, uh, privat egendom som överstiger en viss gräns. Så att Allting ska kontrolleras av staten. Uh, det fungerar inte så bra. Så gamla sovjet. Not a good idea. Uh, men socialismen, då var det den annorlunda... Socialisten så tror på att vi delar allting som ett samhälle. Att samhället så äger de ekonomiska resurserna och de distribueras av uh, folk som vi har valt själva. Så att skulle vi säga kommunism under demokrati. Så att, jag, jag, jag vet inte att tanken är väl att som båda grupperna så är ju som lite mot de här monopolen och att som folk blir som så sjukligt rika som skadar samhällets bästa. Och därför antar jag också att det är ett så bra källsord för alla som inte förstår kapitalism och hur roligt det är att gnida sitt kön mot pengar. Men att eh, kommunismen är ju en fin idé i teorin, i praktiken fungerar det inte så bra Socialisten. No men, det finns en orsak för socialdemokraterna ett populärt val i de flesta länder därför att no men, i brist på bättre systemet fungerar. Vi väljer, vi har våra folkvalda representanter i regeringen och förhoppningsvis så är de flesta ändå efter att de har norpat åt sig sin del villiga att okej okay, men vi försöker använda det som finns kvar nu för att göra saker och ting bättre. Och ibland gör de det faktiskt på något plan. Systemet fungerar i alla fall på papper. Men är det, en bättre, är det ett bättre val? Än att vi har typ en massa fucking oligarker som sitter och skrattar från sina elfenbänstorn och bara som krockar ihop samhället för att som sämre falla med pengar ut. Och bokstavligen kväver eh, lägre och medelklassen och puffar upp med pengar uppåt. Eh, jo, jo, jag tror det. Att om, ni, om man tittar på hur mycket chefslönerna har ökat de senaste 25 åren så... Man blir lite mörkrädd. Att skillnaden mellan den vanliga arbetaren. Och säger någon i chefsposition. Alltså det är kyckligt. Och då tar man inte ens in. Alla förmåner och fallskärmar. Och shit som kommer på bordet. Så vem ska få betalt? Jag, jag tror också att. Om man om nu man funderar på. att om vi, om vi lever i en diktatur. Så. Jag menar, finns det någon diktatur som inte har varit korrupt? Finns det någon diktator som inte har varit uh, så att säga, villig att använda landets resurser som sina egna? Men för, för varenda Saddam Hussein där ute och för varenda Gaddafi som en, ändå som på, på något vis ser sig själv som uh, folkets representanter eller liksom den, den, den första medborgen eller någonting. Och vi behöver inte gå längre tillbaka än och no, är ju ganska långt tillbaka, men om vi ser på Cäsar alltså fucking Julius goddamn cocksucking Cäsar att de hade ju också ett system som bokstavligen var byggt på blod och de bestämde sig helt uppenbarligen att här att du får inte bli rik eller ha privilegier därför att du tillhör den här samhällsklassen. Men det är ju många som inte inser att så, så som samhället går nu, så är vi på väg in i ett nytt klassamhälle. Ni vet det här som vi arbetar hela satans 1900 talet för att bli fria från att dina jävla värdelösa unga ska faktiskt få gå i skola och få en utbildning och ha en chans att som, uppstiga till någonting. Men nu så. Vi har de statliga verken som blir sämre och sämre. Vi har privatiseringen som lurar bakom varje hörn och funderar om de kanske ska stiga in och hjälpa till lite. Och vi ser dem hela tiden. Vi ser dem på, i skolmiljö, vi ser dem i posten, vi ser dem i sjukvården. Att överallt så visar privatiseringen och för varenda gång man luckrar upp lite av det statliga så blir folk att säga det statliga fungerar, inte vi förlorar förtroende för det. Vi vill ha någonting som fungerar och vi betalar hellre mer för att få en privat och service. Problemet är bara där att har du inte pengarna så lämnar du utanför. Och till sist så har vi ett klassamhälle igen. Och vi har gått bakåt att liksom nu... Vi arbetar fram åtta timmars arbetsdagen. Alla studier som har gjorts visar att en sex timmars arbetsdag är optimal. Det ökar produktiviteten. Det uh, minskar nedbrändheten. Det gör det mer flexibelt att ha mer anställda för egentligen samma penning. Och det visar också att liksom, det är inte dyrare. Det är bara bättre. Kan vi göra det? Nej, det står... Det står entusiaster på, på den amerikanska sidan och för att inte tala om liksom, den kinesiska och japanska sidan som säger att om du inte arbetar bokstavligen dygnet runt och bara tar en kort paus för att föra hem och sova så är du en dålig människa varför är du så lat och sätter igång och arbetar nu? Att det är inte på väg och rätt håll. Vem ska få betalt? No, men det här är en bra po poäng. att Om vi tänker nu på det rent statliga- att vill, du ha, vill du ha en skola som är dålig och så tänker du att jag har redan gått utskolan. Behöver jag skola? börja i skola? Men dina barn då? Vill att dina barn ska gå i en skola, För att du får en skitskola om du inte betalar dina lärare tillräckligt. Om du inte, Okej, okay. en liten paus här. Att vara lärare är den som tror någonting annat så har aldrig satt sin fot i en skola och vet på utbildning utbildningen är och har aldrig besökt ett kommunalt läroverk på de senaste typ 10-15 åren. Att det är ett slagfält att som du, du har inget skydd, du, får, du har så många grejer som du måste göra som lärare du måste vara en utbildare, du måste vara en pedagog, du måste vara en psykolog du måste vara en medlare, du måste uh, hantera en massa extra skit som de flesta människor i arbetslivet inte behöver göra efter att arbetsdagen tar slut. Att som det enda du har om du är fast anställd så att jo, du har den där sommaren lär dig. Men det... Men det är inte en bra kompensation om man tänker på att du har en massa jävla extra arbete, obetalt arbete dessutom som sker uh, på din fritid och under lov och hela tiden. Och du ska anstå för en massa elever och om du gör det minsta misstag så är du uthängd och du har väldigt lite stöd. Så det är skitarbete. Det är skitarbete för skitbetalt. Liksom, Lärare har fått för lite betalt för länge. Så... För, så vad händer när du har ett skitarbete som bara bränner ut folk och det ger inte så mycket mer? Um, no, men, de bra lärarna slutar, fart i länder som betalar dem mer eller tar andra yrkesbanor. Vad händer då? Det lockar dit uh, dåliga representanter. Det lockar dit folk som inte är lika ivriga som inte gör det annat än att no, men, det är betalt. Så du får en sämre kvalitet på det. Så tillbaka igen, vill du ha dina barn i en skola. Och så säger du att jag har inga barn. Okej, okay. fine, fair point. Men du kommer ändå att interagera med människor i samhället fast de inte är dina barn. Så om du har en, en, en hop människor som är outbildade och som inte har lärt sig att typ sitta stilla och lyssna så här, Du har en massa jävla hårda ungar som inte kan någonting, inte vill någonting och inte gör någonting. Låter det här som en bra idé? Därför att folk fattar som inte att skolan är ju den här genomströmningspunkten som alla måste gå igenom innan de fucking blir vuxna. Om du inte har en massa jävla experter där som inte behöver dessutom fundera på att hur de ska klara hyran. Eller hur, hur de ska bara som leva där därför att lönen motsvarar inte mödan. Så det går inte ihop. Att på andra sidan om man ser på det rent statliga så tänk på sjukvården då. Att om lärarna har dåligt betalt, om lärarna inte har den här tryggheten. Och sista sak jag tänker säga om lärarna också bara därför att jag vet det här på med personlig erfarenhet att det finns en en ny våg av så här att vi ska inte ge lärarna fast anställning och försöka ha så många människor på kontrakt som möjligt. För då behöver man inte göra så här mycket förmånad. Då behöver man inte betala den här sommarledigheten och den här uh, jul- och där Då är det en massa personer som kommer in och gör arbete men de har inte de få förmånerna som fastanställda anställda lärare har. Och de har inte heller den här jobbtryggheten. Men jag menar om lärarna har det svårt. Då har vi de som arbetar inom sjukvården. Det har just varit fucking corona. Alltså som de här människorna är ju helt utbrända. De bokstavligen arbetar med livet som insats. Och de har redan innan coronan varit utbrända. Och ville ha med betalt för det är rägligt För det är också ett skitarbete. Och att igen. Nej jag tycker inte spelar någon roll. Jag tycker att de ska ha något mer arbete. Än de låter och som är där inte. Ska jag sitta på kontor hela dagen? och gnäller jag över allt. Nej, men du behöver heller inte gå runt bland de sjukaste i samhället varenda dag. Och du behöver ju som inte heller stå där och som ser folk dö. Och liksom, det är, det är ett tungt jävla arbete. Så att fuck you. att Sen, sen vill, du faktiskt hamna på vill du faktiskt hamna på sjukhus när du är en olycka eller whatever. Och så står det någon där och liksom, säger: vad är det här för någonting jag håller i handen? Alltså, som. Fattar ni jävla idioter att som, om vi inte betalar de här människorna, om vi inte betalar lärarna, om vi inte betalar sjukvårdspersonal, om vi inte betalar folk på ålderdomshemmen, om vi inte betalar folk inom dagisvården, om vi inte betalar dem en bra lön, så är de oroliga. De är. De blir instabila, de blir förbannade. Det här är inte en bra som så här sinnesrymd att, att befinna sig i. De här människorna som ska ta hand om våra barn, våra sjuka våra åldringar. Folk som de här mest utsatta lägena i sina liv. Det här är människor vars inkomst och vars här, trygghet borde, no, i brist på bättre ord, tryggas. Vem ska ha betalt? No, men definitivt de här människorna. Och jag fattar inte heller, det pågår just när en jävla strejk att med, med sjukvården och så här. Och att problemet med jag tror framförallt lärare och sjukvårdare eller folk som arbetar inom sjukvården i alla dess former. Folk som tar hand om andra människor. Problemet med dem är att de här människorna så bryr sig faktiskt om andra människor. De bryr sig om sina elever, de bryr sig om sina patienter, de bryr sig om de, sina klienter. Och att och det här så, så läver liksom eh, regeringen och staten på. Därför att de vet att nu kommer de nu alla att strejka i alla fall. Och men det som kan ni fucking ge de här människorna betalt. Att de bär inte om så mycket. Att som för fuck sake. Alltså som, som person, som privatperson så blir man förbannad. Att som jag är, jag är villig att säga att av alla i samhället personligen. Alltså som om det är någon som borde ha medbetalt, liksom de här människorna och kanske polisen. Alltså som att inte tycka att de här människorna borde ha medbetalt samtidigt som man förväntar sig så mycket av dem som man gör är ganska monströst. Och att jag skiter i liksom hur stor kapitalist du är. Eller att jag antar det enda värdet som bestämmer om en människa ska vara värdig för mer pengar, alltså hur mycket pengar hon tjänat till att börja med. Så bokstavligen det här tänkande går att, som att den här personen tjänar så här mycket pengar, så den här personen förtjänar mer tjugligt mycket pengar. Men den här personen som inte tjänar så mycket pengar, så förtjänar inga pengar för de tjänar inte så mycket pengar. Det är sån här mental gymnastik som får som hjärna att bogna lite. Att man går som lite att ah, liksom what the fuck. Liksom, det, är, det är ett steg i rätt riktning mot att samhället till sist blir totalt privatiserat. Och Vad händer då när du är sjuk och du inte har råd att far till sjukhusen? Och men då har du situationen som du i Amerika, då får du lägga dig nära dö eller så får du ta din chans med privatkliniken. Att i Amerika, den här stora monoliten av hur allting ska vara, Liksom hur, det finns ju nog idioter här i Finland och tycker jag, varför betala vi skattar? Jag tycker nu, jag kan ta hand om mig själv, så kan du ta hand om mig själv. Jag tycker jag ska behöva betala för en massa snyltar. Okej, okay. men det är ju bara det att om du blir sjuk, så efter typ två, tre månader är dina livsbesparingar borta. Och sen så är din familj på skuld resten av livet och får sälja hus och shit. då har en situation där i att... Uh, i, i, i alla syften ett industrialiserat iland där som folk uh, fucking liksom sitter där kroniskt sjuka därför att de vågar inte gå till läkaren därför att de är så rädda för vad det ska kosta, de vill inte uh, komma på ekonomisk ruin så att, men å andra sidan liksom att behöver man ju följa trafikregler om man har tur, att vi får ju säga vad som händer kör mot rätt och chansar Jag menar, vad är det värsta som kan hända, Pff, crash aha No, jag tänkte inte att någon skulle komma emot och vara lika dum i huvudet som jag, konstapeln. Visst, jag hade kunnat gå så här. Jag tänkte inte. Men jag tänker åt dig. Behöver du tänka? Bara lyssna på vad jag säger. Alltså som, om du inte stiger upp och tar ditt ansvar så ställer och säger att nej. Jag vill bo i ett fungerande samhälle. Och ett fungerande samhälle så tryggas av att de som har ansvarsposter så får också betalt därefter. Och skita är det sedan att hitta på något kontor och pusha så att de kommer med satans kläder från Zalando. Vitt och vem bryr sig? Alltså som det som är viktigt är ju att folk som har så här krisarbeten och folk som gör viktiga arbeten som betonar människor och interaktion att de människorna är liksom vilda sinnens fulla bruk och inte sitter och som håller på att som krossas av angst, satan. Men att det här är ju bara min åsikt. Men att vem ska ha betalt? No, här är nu då en väldigt kontroversiell hotstake. Tänk om alla borde ha medbetalt. För att just nu så har vi ändå en sån situation att som. Som låg- eller medelinkomsttagare. Eller du tjänar för lite. Du tjänar exakt så mycket att du kan betala hyran och konsumera. Men inte så mycket mer. För att om du tjänar mer så kunde du skaffa dig någonting som skulle trygga dig själv mer ekonomiskt. Du ska vara mindre beroende av hyresbostäder. Du ska vara mycket mindre beroende av nästan allting. Att, jag menar, det har blivit monströst dyrt att bo Därför att det finns en brist på bostäder. Och att man är som att. Ja men vill du bo här flytta bort. Då det finns alltid någon som kommer att bo där. Och att som, det finns mycket i samhället. Som borde normaliseras idag. Och att det som får samhället att gå runt. Är som den här köpkraften. Men det är också det att. Om du inte, om du inte har en befolkning. Som har någon möjlighet. Att ta sig ur. Den ekonomiska positionen de är i. Så då har du ju också ta bort möjligheten att drömma. Du har ju också. I princip eliminerat förmågan att räsa sig ur sin sociala position. Det här är ett tillsteg på trappan eller ner i källan mot klassamhället. Och att, jag tror många fortfarande lever fast i den här bubblan av att jag ska arbeta hårt, jag och mina partners ska arbeta hårt och en dag ska vi köpa hus. Och jag säger, Men good luck. Att som säkert kan ni skrapa ihop till det. Men högst sannolikt så köper ni en bra lägenhet och that's it. Och så betalar ni av så bor ni där. Och så hoppas ni att det inget dåligt händer. Att köpa ett gammalt ryckel någonstans långt borta. Från de här som stora befolkningshubbarna. Ja, kanske. Kanske är det väl ni någonting. Kanske får någonting. Det är möjligt. Att som komma till det skedet att man som bygger hus. Fuck off. Att som. Det är ju därför det är som så trist när det kommer. Eh, någon sån här gammal farmor eller farfar som att jag på min tid är väl lika gammal som du så. Jag tog ett lån från banken och så började bygga ett hus. Ja, liksom, cool story bro men det var som för jätte, jättelänge sen när man gav ut du gick bokstavligen in i banken och som så där att jag skulle vilja bygga ett hus. Okej okay, här har du en säck med pengar gör det. Så betalade oss i 35 år. Okej okay. och så gick det till då men inte nu mer. Alltså om du inte bokstavligen har pengarna som krävs för att bygga huset. Så får du inte en lån för att bygga huset. För det är inte någonting man ger lån åt idag. Så där kan du dra åt helvete med. att alltså, om du ärvar ett hus. Du köper lite litet någonstans långt bort från bebyggelse. Du bygger ett hus. Liksom, what, what the fuck? Liksom, hur, hur rik är du då? Det kommer inte att hända. Det kommer aldrig att hända för dig. Du, du kommer inte att bli rik. Som att det är det ingen som lyssnar på. Att jag tror att nu finns det. ju, Nu kan jag inte marknadsekonomi. Jag är ingen expert. Det är sant. Jag, jag, jag talar med från empirisk kunskap och hjärtat. Men att det finns folk som är så mycket smartare på området än jag som har gjort forskningen, som har gjort sina undersökningar och de har visat att vi skulle lätt kunna höja basinkomsten med 25% och vi skulle lätt kunna sänka så här baskostnaderna på allting i samhället från hyra till mat till staff med 25% och samhället skulle ändå gå runt. Varifrån ska alla pengarna komma? då? De skulle gå från att vi ger mindre skattelättnader och mindre som så support till stora företag som inte behöver dem Därför att, det är ju som igen det här att om du har ett företag som rapporterar en, en årsförlust på 20 miljoner euro så det betyder inte att företaget har gått 20 miljoner på minus, det betyder bara att det har tjänat 20 miljoner mindre. Än det gjorde förra året. Men det kan ju fortsättningsvis betyda att företaget ändå tjänar sig 6-700 miljoner. Så det är inte som att det har gått någon förlust alls. Och vi behöver inte proppa upp dem. Och det är också företaget, som om du har ett företag som inte har sitt ansvar. Om du har ett företag som bara avkärdar folk och automatiserar och outsourcer och typ. Stora än så bara skickar uh, mer som sagt, transport utomlands för att det är 5% billigare de gör det in och så. och så. att de ska pumpa pengar i sådana här företag, för att det kommer ingenting tillbaka. Det är ett svart hål. Att få, vissa människor lär fortsättningsvis i den förvisningen om att men, uh, företagen, om vi bara ger pengar till företagen, så då kommer det att disseminera ner till arbeten och alla andra. Som igen, det här är totalt trickle-down economics. Att nedsippring så händer inte. Det enda som händer är att det blir mer aktieutdelning i toppen. Och det här är ingenting som den vanliga arbetaren ser av. Att längre arbetsdagar, mindre förmånar och liksom mer produktivitet med, mindre, med, med mer möda för mindre betal. Det är vad som... Finns på tapeten. Så att varför ska vi pumpa pengar i sådana här företag? Det ingen stans, Men vissa verkar lära på och tänker att oj, stackars företagen! Oj, vi borde ge dem pengar! Tänk om de far! För att företagen ses som någon sån jävla julbox som bara som magiskt kommer att strö pengar runt sig och arbetar av sin godhet med en välvilja. För att. Det är någon sorts så här utskänkning och som företagen gör shit, fattar som liksom folk att ett företag så anställer in dig som någon sorts välgörenhet. Företaget anställer dig till en specialiserad uppgift för att du ska tjäna pengar åt dem att Om du förlorar företaget pengar så ska du inte vara där. De flesta företag som tjänar tiofalt mer på dig än de betalar åt dig. Det som du fattade. Va? Så att företaget är värdelöst utan arbeten. Men vem ska ge arbeten då? No, Okej, okay, så här, det här kommer det att hända. Om ett företag inte vill gå med på. Samhället säger, Finland säger att okay, all 50% av ett företags inkomster ska utdelas i landet att du måste fylla en sån här kvot för arbetet, trygghet och anställning. För att du ska få något sorts stöd. Och så det här stödet minskar dessutom. Vad får, vad får företaget igen? De får fortsätta verka och producera och tjäna massor. Massor med pengar. Tror ni något företag säger. Nej jag, jag tycker inte om pengar jag vill. Jag tror att stänger. Okej. Okay. Cool. Gör det. Hej då. Bye bye. Och sen så får någon köpa det som blir för en spottstyver och starta i pruliansen och tjäna pengar då. Inget företag vill inte tjäna pengar. Det är en myt att som, oj nej vi måste pumpa och stötta upp företagen. Kanske små företag, Kanske de som inte har råd att som bara ta en, en korttidsförlust för en långtidsvinst. Stora företag, fuck no. Vi behöver inte pumpa pengar i dem. De tjänar redan pengar. De borde betala samhället för privilegiet att de får tjäna så mycket pengar. Fattar ni fitt och liksom inte hur marknadsekonomi fungerar? Och att som, för den envända kapitalisten där ute. Allting som du håller på med och gnäller om. Hur man ska ta bort alla skatter. Hur man ska ta bort all välfärd och shit. Så att som, om du inte redan är rik. I vilket fall shut the fuck up. Om du inte är rik redan. Men igen shut the fuck up. Liksom, det är du som gynnas av det här systemet. Om du sen rockar och blir rik. Det här med progressiv beskattning och så är också något som jag aldrig kommer att förstå. Du har en idiot som tjänar nu 2 000 i månaden och så har du en annan idiot som tjänar 20 000 i månaden. Och så står den första idioten och jag är för den andra idioten skulle som en tänk vad om vi båda betalar 30% skatt. Varför är det orättvist? Ja men alltså jag behöver bara betala 600 euro. Men han måste betala 6000. Och 6000 är ju mer än 600. Alltså gud vad orättvist. Alltså vad har han för det? Vad får han för det? För att han betalar 6000 och sina 20 000. Uh, 14 000 euro. Vilket senast jag kollar var mer än 1400 euro. Men igen den här mentala gymnastiken och den här svårigheten att, att förstå, som sagt, grundläggande matematik och basbegrepp. men whatever the fuck. Alltså som, om man är så kär i pengar så måste man väl försöka det på alla sätt det bara går. Men att igen, ifall den här spiken inte hamrat sin nog. Du kommer aldrig att bli rik. Aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, aldrig. Aldrig, aldrig, aldrig. Aldrig, aldrig, aldrig kommer du att bli rik. Aldrig. Så att det är lika bra bara som så att säga försona sig med idén. Att kanske det är bäst att man ändå skaffar sig någon dräglig tillvaro. Och här är en till som så här, tips från coachen. Bara för att andra människor får åtnjuta av samma förmåne som du bara för att andra människor också räddas undan som så här fattigdom och misär. Det tar ingenting av dig. Alla vinner, alla får en glass idag. Det, det, det, det finns ingen som så här dålig vinkel med det här. Och att jag antar nu då att, att nu så kommer någon att skriva in oss som att jävla socialist och eller kommunist och eller islamist terrorist, nazist, muslim um, Jo, kärl och hjärta jag är jag väl en, en socialist. Men det är ju det enda systemet som funkar. Så att, förlåt mig att jag väljer att köra på vägen istället för i diket. Vem ska ha betalt? Men låt alla få betalt. Att som beskattning på en progressiv kurva. Att som, om, du, om du är rik, varför i hela friden skulle du behöva betala mindre? Du har ju med privilegier. Så varför tar du ditt ansvar och betalar mer? Inte Bedriver du automatiskt någon välgörenhet för att du anställer folk? Inte, inte, är det något, inte, det, inte är du en bättre människa för att du har mer pengar? Och du, liksom din fattiga fitta som står och läver på bidrag hela ditt liv. Varför ska ingen annan få göra det? Varför är du så fucking speciell? Bara för att du glädjade hur din morsa och inte kvävdes i processen i något jävla iland för typ en antal år sedan. Varför är du bättre än någon jävla flykting som kommer hit? Varför är du bättre än någon som talar svenska vid kusten? Varför är du bättre än bokstavligen alla andra som inte inkluderas i den otroligt lilla snäva grupp? Varför ska du få allt och ingen annan? Fuck you. Att, jag vet inte. Liksom, så fort pengar hamnar på bordet igen så får den här humaniteten ut genom den. Men att kanske vi alla har lärt oss någonting idag. Kanske vi har lärt oss att nedsippringsteorin inte fungerar. Eller kanske vi har lärt oss att att alla är idioter och, och att kanske man inte ska tänka så snävt vad gäller välfärd. Kanske vi har lärt oss att vi ska ta hand om de som faktiskt tar hand om de svaga delarna i samhället och kanske, möjligen, eventuellt så har vi lärt oss att om Jesus var här och fanns och konceptet inte bara var något rent ideologiskt så skulle han kanske säga att jag men älskar din medmänniska och, och bjuda alla på påskeg och för fuck skatta på en progressiv kurva och betala till liksom så här statligt fungerande verksamhet. vi inte behöver falla i den här privatiseringsbubblan för det är inte heller som att vi inte har sett hur det har gått i andra länder och man som är väldigt progressivt Jesus att du har sannoliken ett gott öga för marknadsekonomi och hur det egentligen funkar och Jesus himla med och lär på det charmiga sättet som bara han kan kasta med det arameiska skägget och sen inte vet jag går han väl in i någon grotta någonstans Så syns inte på trädar men att vem ska få betalt? Och det här är väl det jag tycker det är dags att börja avsluta för nu har jag länge nog. Att vem ska få betalt? Nå, personligen så finns det ju dock en samhällsgrupp som vi nu har glömt bort i debatten och den kanske borde lyftas fram. Och det här är ju den, den mest utsatta... Det är den grupp som har utsatts för det största oket som trälar dagligen veckorligen veckoligen för allas välfärd. Och som med så mycket möda försöker åstadkomma så mycket glädje med så lite medel. Och jag talar ju förstås om mig själv som puffar ut det här jävla avsnittet varenda vecka. Och försöker få folk att förstå och försöka få folk att, att, att lära tillsammans och ta hand om varandra. Och sätta en like satan på Facebook någon gång och bara hänge sig. Och förstå att snälla, snälla skicka pengar och trygga varning. För det är så synd om dem och framförallt om mig som måste sitta här och göra det. Och så är det ju faktiskt också en riktigt bra tid nu att spika upp oss själva på våra högst personliga kors. Och hänga där och vanvettigt väsa åt varandra vem som är den största parasiten i samhället. Och om vi har tidgod kanske också önska varandra en riktigt trevlig påsk. Trygga